Joandain urteari komparatuz jende hainitz gehiago urbeldu dira lapordiko hiriburura hostiral eta larun batean bereziki. Arta azkenean horretzen gira idekidura alternatiboaz, notatzeko bertan hiru gomita berezi izan zirela, bertako girua majilu lapejadekin. Beraz hiru gomita ziren bazen lebazkozeko norbait, uh, Bayonako Ezitzailak eta Mohamed Yeslari bat hiru gomita horiek ziren gurean be gure gure, gure printzipioak e représentatzeko beraz alde batetik lebazkoaz ba horiek ziren homoseksual eta ba eh, bat, eta haiekin aigeron erakutsi beguritzate Me guk ez dugula hon hartuko, ez erasaurik, ezta ere kritikarik. Ostegunean karikaldiaren giroa izan duzue, euskal kulturaren itzordua izan da igande gaua arte. Dura ogoi bost urte soktu eginean itzordu bereziba dantzazpirekin eta gero emekie emekie zabaldu baitzen, bayonan kantuzekin eta gero karikaldirekin eta helburua da jendea biltzea euskal kulturaren inguruan jendea harri erakosteko, maita harrasteko eta parte harrasteko. Bigandean bukatzeko bakegilea kargaskie haldua tratutego mitatuz eritargoziak abenduaren 9ko hitzordua 20-ra hiz anaiz funo sash Importantza txema iten sena abenduaren 9ko uh, manifari edo mobilizazioari begira momentu importante bat dedikatzea baionako uh, besteen uh, karietara, uh, igandeko eguna beti da familien eta itzordua, eta orduan uh, nahi zanda ulakoak gazki uh, polit bat, masibo bat uh, antolatu, indartzeko herritaren uh, uh, gandik uh, deialdi hori, uh, azor bildu gira politan konten gira, argazki, uh, polita, et, eta ala, eta orain joa intzina, pariseri begira. Ara beraz nola bugatu diren bayonako bestak aurten, giro gosoan nagusiki.